Felföldi zita. Hiába várod másoktól, hogy boldoggá tegyenek. Az elvárásokon alapuló pár kapcsolatok épp ezért előbb utóbb tönkre mennek. Amíg nem tudod önmagadat a boldogság állapotába emelni, már sem fog tudni ezzel a feladattal megbirkózni. Felesleges keresned a hiányzó másik feledet, várhatod a fehér lovon érkező herceget vagy hercegnődet, nem érkezik meg. Vagy ha megérkezik, látva a tehetetlenségedet. Hogy tőle várod a beteljesülésedet, inkább lefalcol. Ilyenkor, ha tudatos vagy, gyorsan rájössz, hogy még sok dolgod van. Először is meg kell enged magadnak a boldogságot, mert ez is benned van, nem mástól várjad. Ez nem kis kihívást jelentő folyamat, stabilan kell hozzá hozzátartsad az örömteli állapotodat. Nem elegendő magasra örülnöd magad, a szintet is kell tudni tartsad. A fizikailag végzett örömteli tevékenység szintén alap, hiszen ezek is fenntartanak. Meg kell tanulnod egyedül is jól érezni magad. Amíg csak mások figyelmében fürdőzve érzed jól magad, addig függésben vagy, a boldogságra kevés esélyed van. Magányosnak lenni nagy társaságban is lehet, nem a létszám dönti el, érzelmileg hogy vagy. Hogyan is várhatnád el másoktól, hogy boldogát tegyenek, ha még te sem tudod hogy mindezt hogyan lehet. Ha még úgy érzed, nem igazán megy ez neked, ideje gyakorolni kezdened. Fújjad ki a zavaraidat és örült fejjebb magad. Amikor az adott szintet megszoktad, mehetsz fejjebb. Nyitott szemmel, egész nap tartsd a rezgés szintedet minél fentebb. Amikor ez már jól megy, akkor jöhet valaki olyan az életedbe, aki hasonló érzelmi szinten van. Ilyenkor nem két félből lesz egy egész, hiszen ez nem reális lehetőség. Szomorú, magányos, depresszív emberek találkozásából nem lesz tartósan jó kedv, hiszen egymás energiáját szívják el. Érzelmileg egész, séges, emberek tudnak létrehívni együtt egyfajta magasabb érzelmi minőséget. Aki már meg tud állni a saját lábán, nem billeg, vagy ha ki is billen, hamar visszaáll a stabil minőségébe. Anélkül, hogy mások levegőjét szívja el, ha ez olyan könnyű lenne, nem merülne bele a témába annyi ember. A boldogság keresése az egyik kedvenc téma a Földi Színházban. Sok kört a legtöbben, és befelé önmagukra figyelnek a legkevesebben. Mit szeretnél? Mi a jó neked? Ha tényleg jót akarsz magadnak, a számodra kellemes dolgokat ad meg magadnak. A kifogásaidat fújhatod, a boldogság állapotában azok nem rúghatnak labdába. Emelt fel magad és azok is rád találnak, akik tovább emelnek olyan magasságba, ahol együtt éltek meg még felemelőbb zapasztalásokat.